Kritiska röster höjs mot de svenska myndigheternas försiktighet när det gäller televisionen. Ett konsortium av intresserade industriföretag och organisationer har begärt tillstånd att få ordna televisionsutsändningar baserade på tv-utredningens förslag. Chefen för Svenska Philips, Herbert Kastengren, förklarar hur det är tänkt. I huvudsak är det såldes televisionsutredningsförslag som, baserar, som vi baserar oss på. Och eh, den enda skillnaden är väl den... Att vi inte avser att stödja oss på statsmedel utan vi anser att vi kan få inte tillräckligt mycket pengar eh, genom att sälja reklamtid. Eh, att vi kan finansiera den sändningstid som vi förutsett. I USA räknar man med att striden mellan olika färgteleversionssystem snart ska avgöras. I England kan ju tv-sändningarna ses av 80% av landets befolkning. Flera andra europeiska länder, bland dem Danmark, har regelbundna tv-sändningar.